Ràdio Trinitat veia 91.6 FM Des del distrito de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat de Petlla. 91, Francesc, FFM. La, la primera emissora local d'Oci Nocturn i Música Electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. Ràdio Trinitat veia 91.6 FM. Les perspectives de finançament de les entitats del tercer sector social continuaran plenes de dificultats a curt termini i hauran de buscar el suport en socis i empreses perquè el finançament públic seguirà baixant. Són algunes de les conclusions de l'estudi de reacció del tercer sector social al voltant de la crisi que han elaborat la Fundació PricewaterhouseCoopers, l'Institut d'Innovació Social de S.A.D. i la Fundació La Caixa, fent entrevistes a 93 organitzacions sense ànim de lucre. L'anàlisi indica, en definitiva, que en cap dels escenaris considerats pels autors, el finançament del tercer sector tornarà a nivells similars als previs a la crisi abans del 2017. De fet, la caiguda d'ingressos de les entitats ja va començar fa 4 anys. Entre el 2010 i el 2013 van caure un 27%, precisament en un període en què hi ha hagut un increment de les persones que han trucat a les portes de les associacions per demanar ajuda. Menys recursos i més feina. El director de l'Institut d'Innovació Social de Sade, Ignasi Carreras, va plantejar ahir que a curt termini no es preveu una recuperació de les subvencions públiques. La dependència del diner públic -se, continua sent superior al 60%, tot i que 9 de cada 10 organitzacions estan buscant noves fonts d'ingressos per atendre les persones en risc d'exclusió, que a tot l'estat són 13 milions, un milió més que fa un any. Una aposta per identificar oportunitats del tercer sec del sector per millorar l'entorn de crisi i fixar un model de finançament que els permeti tenir continuïtat i bons resultats són dues de les línies de treball que l'estudi marca a les ONGs. Carreres recomana l'especialització i una clara orientació al canvi, sobretot a les entitats més petites. La recuperació del tercer sector passa per aconseguir que la societat, ciutadans i empreses facin un pas endavant i assumeixin els reptes socials i mediambientals. Això és el que va afegir Carreres. Els responsables d'entitats consultats per fer l'estudi tenen clar que han d'apostar per diversificar les fonts d'ingressos i dedicar especialment més esforços a captar diner privat. Constaten també que, a bé la crisi econòmica, augmentant la sensibilització de la població cap a causes socials, és molt difícil transformar aquest esperit col·laborador en incrementar les altes de socis. I aquí és on es troba una altra mala notícia. L’Estat té un índex en donacions puntuals i per emergències, però amb donacions habituals està per sota de la mitjana europea. D'aquesta manera començam una nova edició d’aquest programa des del 91.6 de la DFMA sot un poble que us parla d' acompanyar Susana Ávila, Francisco Miguel i Jordi Garcia. Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 I comencem parlant del regidor Raimon Blasi, que presideix la cluenda del programa El Comerç i les Escoles. Aquesta tarda, a les 6, Raimon Blasi, regidor de Comerç, Consum i Mercats, i regidor també de Sant Andreu, presidirà l'acte de cluenda del programa El Comerç i les Escoles, que es farà al Museu del Disseny de Barcelona, Edifici Design Hub Barcelona. ...a la plaça de les Glòries catalanes número 3738. El programa El Comerç i les Escoles, impulsat per la Direcció de Comerç i Consum de l'Ajuntament de Barcelona... ...amb la col·laboració de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona, afronta la seva recta final amb un excel·lent balanç de participació, el millor des de la seva creació l'any 2006. Un total de 7.259 alumnes d'Educació Infantil Primària i Secundària... Corresponents a 71 centres educatius han participat en aquesta iniciativa que enguany ha comptat amb la participació de 44 botigues de la ciutat. Tot el treball realitzat al llarg del curs escolar 2013-2014 es podrà veure en una exposició que es podrà visitar fins al 27 d'abril en el Museu del Disseny. En el marc de l'acte de clausura del programa s'entregaràn per primera vegada els premis Punt de llibre al Comerç i les Escoles, que reconeixeran els 12 millors dibuixos sobre el comerç de proximitat, és a dir 12 per cadascuna de les sis categories corresponents a cada cicle educatiu, com són educació infantil, cicle mitjà, inicial i superior, d'educació primària i primer cicle i segon cicle d'educació secundària i obligatòria. En guany participat en aquest apartat del programa 41 centres educatius, els alumnes dels quals han realitzat un total de 4.750 dibuixos. D'aquest total, un jurat format per representants del món del comerç, l'educació, el disseny i per responsables del programa, ha triat els 12 millors en base a criteris com la creativitat, la tècnica plàstica emprada i l'educació al concepte proposat, el comerç de la ciutat. Aquests dibuixos, que formaran part de l'exposició conjuntament amb els 20 finalistes es convertiran en 500.000 punts de llibre que es repartiran per tota la ciutat amb motiu de la propera viada de Sant Jordi. L'acte de cluenda del programa finalitzarà amb l'actuació de la Sant Andreu Jazz Band, la banda de música de jazz dels nostres barris, formada per nens, nenes i joves d'entre 7 i 20 anys, sota la direcció musical de Joan Chamorro. I continuem parlant del regidor Raimon Blasi perquè participa al lliurament dels Premis Barcelona-Mediterrània. Avui a les 8 del vespre, Raimon Blasi, regidor de comerç, Consum i Mercats i regidor de Sant Andreu, participarà a l'acte de lliurament dels Premis Barcelona-Mediterrània, que s'atorquen en el marc del desè congrés internacional Dieta-Mediterrània, que es farà a la Capella Sant Àgata, a la plaça del rei número 1. L'acte serà presidit per Josep Maria Pellegrí, conseller d'agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural de la Generalitat de Catalunya, Josep Lluís Bonet, que és president de la Fira de Barcelona, Domingo Valiente, que és director executiu de la Fundació Dieta Mediterrània i el doctor Ramon Estruc, que és president del 10è congrés Dieta Mediterrània. La Fundació Dieta Mediterrània, coincidint amb la celebració de l'esdeveniment 2014, any internacional de la dieta Mediterrània, ha creat els Premis Barcelona Mediterrània per fer un reconeixement a les persones o entitats que destaquen per promoure o participar activament en projectes destinats a informar a la població sobre la necessitat de mantenir hàbits eh, saludables, saludables per prevenir l'aparició de greus malalties relacionades amb l'alimentació i l'estil de vida, revalidant els valors ...de la dieta mediterrània. I continuem parlant, ara obrim plana cultural donat que la Nau Ibenov us oferirà avui la tretzena mostra de Joves Creadors. La Nau Ibenov, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix avui, a la partir de les 7 de la tarda, la tretzena mostra de Joves Creadors. La mostra de Joves Creadors és una trobada entre joves creadors d'arts escèniques, visuals i plàstiques de Catalunya. L'essència de la MJC, és a dir, mostra de Joves Creadors, és joventut, és passió per la creació i pot ser un enllaç amb el món laboral.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 d'aquest espai de trobada. També hem comentar-vos que avui finalitza el termini d'admissió de treballs del concurs d'Arts Visuals Premi Miquel Casablanques 2014. Avui acaba la convocatòria del concurs d'Arts Visuals Premi Miquel Casablanques 2014, un premi d'Arts Jove de Barç Nacional que contempla quatre modalitats obre, projectar, publicació i, com a nomadat d'enguany, comunicació gràfica. Poden concursar tots els creadors i col·lectius artístics, nacionals o estrangers, residents de l'estat espanyol nascuts després de l'1 de gener de 1978. En el cas dels col·lectius, es requereix que almenys la meitat dels membres que l'integren compleixin aquests requeriments. La presentació de propostes es realitzarà exclusivament online i els artistes interessats a participar han de completar els formularis d'inscripció que es troben a la web Sant Andreu puntorgg/ca/prem/convocatòriaGo 2014. Per l'èxit de la inscripció, és imprescindible emplenar correctament els formularis i respectar el format i pes que essindi per a imatges i documents adjunts. Aquells creadors que utilitzin mitjans audiovisuals en la seva obra poden ajuntar enllaços eh, per al visionat. Webs personals, blogs, Vimeo, YouTube... En el cas de no emplenar íntegrament la informació dels formularis, la sol·licitud serà denegada. El jurat d'aquesta edició està format per Andrea Rodríguez Novoa i Verònica Valentini, que són comissàries independents, Persema Da Costa, que és crític i també comissari independent, i Maite Muñoz, que és responsable de l'arxiu del Centre d'Estudis i Documentació del MACBA. També us volem informar que el Centre Cultural Can Fabra acull la presentació del llibre 115 dies a l'Ebre, el sacrifici de la Lleva del Vivaró. El Centre Cultural Can Fabra, el carrer del Segre número 24, acull avui dijous a partir de les 8 del vespre la presentació del llibre 115 dies a l'Ebre, el sacrifici de la Lleva del Vivaró, a càrrec de la historiadora i escriptora Assumpta Montellà, que serà a l'auditori del Centre Cultural Can Fabra. Assumpta Montellà és autora del llibre La maternitat d'Elna, el setè camió i el silenci dels talers, entre d'altres. A 115 dies a l'Ebre, el sacrifici de la lleva del biberó, fa un retrat històric dels joves que van donar llu vida i ideals per defensar la segona república del feixisme. I acabarem aquest primer recorregut de notícies parlant Continuant parlant del Centre Cultural Camp Fabra, que us convida a l'exposició Prohibido fijar carteles Cuba 1959-2012. El Centre Cultural Camp Fabra, el carrer del segre número 24, sofreix l'exposició de fotografies Prohibido fijar carteles Cuba 1959-2012 a carrer de Noelia Gómez. Mentre l'any 1959 Europa consolidava normatives urbanístiques sobre l'ús de l'espai públic, el revolucionari Fidel Castro popularitzava el missatge de la revolució tot animant tothom oficialment i publicant popular a escampar-lo pels carrers de tot Cuba. Aquest recull de fotografies, d'alemes de, de la revolució, és una síntesi de 3.000 arxius recollits en 15.000 quilòmetres de l'any 2012. Molt bé, doncs d'aquesta manera arribem al final d'aquest primer recorregut informatiu del dia. El que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! Està encant El meu cor torna a bategar Tornaré un altre cop a ser jo Ningú més em podrà aturar Perfecte amb l'agorisme Molta poca que atràs se defineix Dulce's pensa el que has perdut Sense tu la vida segueix com And yeah.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 Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Doncs hem de dir que aquesta tarda a les 6 en el Raimon Blasi, regidor de Comerç, Consumir i Mercats i regidor de Sant Andreu, presidirà l'acte de cluenda del programa el Comerç i les Escoles, que es farà al Museu del Disseny de Barcelona. Doncs tenim a la banda del fil telefònic doncs precisament el cert regidor Raimon Blasi. Molt bon dia. Mol bon dia. Doncs explica'ns, fes-nos un balanç de com ha anat aquesta vuitena edició del programa de Comerç i les Escoles. Home, doncs estem francament satisfets, i perquè eh, des del moment en què es va començar aquella possibilitat de fer les visites in situ i amb la, amb la perspectiva també de poder participar en tallers, que volen una implicació encara més gran, no mm. només per les escoles i pels centres, perquè suporta és de mobilitat, sinó també pel que serien els establiments comercials que obren les seves portes també expliquen, ensenyen, formen fins a cert punt, als, als nois i noies, els nens nenes que participen d'aquest programa, doncs sempre han anat eh, increixent, no? I per tant uh -huh. hi ha hagut un ambient eh, considerable. Enguany eh, parlem de més de 7.200 eh, alumnes eh, que han participat en aquest eh, programa i estem parlant de més de 70 comerços que també s'han sumat en aquesta iniciativa. Uh -huh. Per tant, això que ens porta a pensar, no? doncs un, punt, un punt de satisfacció. Uh -huh. Perquè tot el treball realitzat durant aquest curs avui arribar al seu punt àlgid, que és l'acte de cluenda. No? Efectivament. Avui una, una vegada més. Igual que l'any passat ho fèiem allà al, al, a la Sagrada Família, avui fem uh -huh. a Sant Martí, i aquí, el, com bé comentaves, al museu del Disseny Hub, eh, doncs avui farem el, el que seria també l'exhibició dels, dels punts de llibre, el, mm -hmm. el lliurament de reconeixements, d'agraïments, eh, de, de premis, i per tant, doncs sí, també intentem posar una, un punt una mica més, doncs, amb més glamor per dir-ho manera, mm -hmm. i per tant també de reconèixer a tota aquesta iniciativa i activitat, i activitat que hi ha hagut al voltant eh, precisament de comerç i les escoles. És veritat, mm -hmm que no, no crec que ens vinguin tots els alumnes, que si no, no hi cabríem, que són moltes persones les que ja han contribuït. Uh -huh. Doncs et passo una meva companya Susana, que també té alguna pregunta a fer. Hola, Molt ben, bon dia. Molt bon dia. L'objectiu d'aquest programa, que s'ha portat a terme de, el comerç i les escoles, no és només doncs, ensenyar els joves i les joves eh, com són les botigues, per si algun dia en algun futur es volen dedicar a comprar, sinó també ensenyar-los el consum responsable, uh, que potser és el més important. Hi ha un, un conjunt d'elements, no? És a dir, d'una banda és aproximar que és, eh, com una, un ofici, un ofici, una, una sortida laboral, eh, aquest comerç de proximitat que tenim en el nostre entorn immediat, que potser fins i tot en alguns eh, membres de les, de les famílies doncs, haurà hagut alguna vinculació, eh, però a més a més també ho volem relacionar amb una que s'ha esdevingut en bona mesura també en part de la crisi, que és una mica el canvi del paradigma del, del consumidor que tenim i saber consumir. És a dir, que, per exemple, quan un va amb una cancel·laderia, ja que, per exemple, han participat aquí... A la Canceleria de Puig de, de, de Sant Andreu, o, per exemple, el fort de la Trinitat Vella, eh? tota, la, mm -hmm. tota, tota la família que també, s'hi volca d'una forma important, doncs, home, explicar ja no només com es produeix, com es fa artesanalment un pa o com es eh, fa una, una, una cancel·lada, sinó que, a més a més, doncs, eh, el, el saber eh, consumir, com tu ara deies, d'una forma racional, objectiva qui és la product que estàs comprant, per què et serveix, com el podries utilitzar. Lògicament l la bas que té doncs, és, és el reduït i perquè no tots els alumnes passen per totes les, els mateixos establiments. En qualsevol cas jo també invitar perquè existeix un programa, un programa a nivell dels mercats municipals, que és la visita als mercats i precisament una visita guiada en la qual també explicar en bona mesura tot això. I, però com cada comerç no és només l'alimentari, eh, sinó que n'hi ha de molta tipologia, sí que és veritat que tenim aquesta sort d'explicar-ho. Uh -huh. Aquesta activitat, aquest programa també, a part de la gran cluenda, té que, també com a premi, a part d'aquesta fase d'aprenentatge, que a proper, la propera dia de Sant Jordi es eh, repartiran sí. 5.000, mig milió de punts al llibre que ha collit entre els 20 dibuixos finalistes. Efectivament, i aquest és un dels temes que farem aquest reconeixement als 12 millors dibuixos eh, sobre, relacionats amb el comerç de proximitat i que efectivament són aquests paquetets que fem amb 12, amb 12 dibuixos cada, cada, cada paquet i que eh, té aquesta tirada de 500.000 punts de llibre i que vindrà doncs, a fer aquest repartiment i a fer aquesta vinculació, aquesta divulgació del que seria la combinació del món del comerç, del món també de l'ensenyament. I aquests punts de llibre, aquest treball realitzat, en aquests moments doncs, ja es pot veure, ja estarà exposat a partir d'avui aquí en el Design Hub, no? Efectivament, i a més a més hi tenim present, eh, que aquí han participat o hem tingut més de 4.700 eh, dibuixos, uh. perquè és una xifra considerable i, i també denota no?, aquesta voluntat de participar. I jo també ho visualitzaria com aquell punt d'agraïment que des de l'alumnat es realitza cap als establiments comercials i cap als comerciants, les comerciants que s'han volcat amb aquesta campanya. No? És una manera de recollir eh, la seva vivència, la seva experiència i, per tant, doncs, un petit atribut eh, que es ret des de les escoles als establiments comercials. Uh -huh. Perquè les botigues que col·laboren amb aquest programa són, ells, eh, són elles les que es mostren per participar o sou vosaltres els que trieu les botigues veure... que... Tan el que serien les escoles, els centres escolars, com el que serien els, els comerços, nosaltres fem una campanya de captació, per dir alguna manera. Oferim o fem una proposta amb la qual ens dirigim a les escoles i a dir, hi aquest programa, hi haurien aquests centres, aquests establiments, per poder participar, si els encaixen. Nosaltres també facilitem uns certs un cert materials per poder treballar eh, prèviament i posteriorment a la visita de l'establiment. I a la vegada, la mà de les associacions, dels eixos comercials, uh -huh. ens dirigim també d'alguns gremis, ens dirigim als establiments, fem també aquest procés de captació d'establiments que vulguin eh, participar de forma desinteressada, perquè és així, uh -huh. en, el, en, aquesta, en aquest programa. Uh -huh. Perquè en aquest sentit el que també es fa és donar a conèixer una mica l'entorn cultural, social i històric de la ciutat. No? Efectivament, és un lloc que sempre quan tinc l'oportunitat explico del que significa el comerç a la ciutat de Barcelona, ja no només des d'una vessant històrica, pensem amb aquells gremis, pensem amb la Coronela ara que estem en el tricentenari aquesta vinculació, aquest sistema d'organització que teníem, i que doncs, ha tingut aquesta perdurabilitat des de l'edat mitjana fins als nostres dies, i sí que continuï, però a més a més doncs, amb aquesta actualitat, no? aquesta tasca de cohesió social, aquesta tasca doncs, que a vegades no li donem una certa importància, més que Ai, he anat a comprar, no, però que no és només anar a comprar, és algú que et coneix, mm -hmm. algú que coneix els teus gustos, no? a més a més doncs, que, que pots satisfer les teves necessitats, que ens ajuda, per exemple, amb un altre programa, com són els Camins Amics, i perquè un dels elements importants és el comerç. Per tant, doncs, un conjunt que ens permet tenir il·luminats els carrers, no només amb l'enllumenat públic, sinó amb una parada obert, sempre et convida, et dona alegria, et dona festa, i sense oblidar altres campanyes, com podria ser la campanya Nadal, que són precisament els, els comerços els que ens ajuden, amb molt bona mesura i de forma majoritària, a engalanar els carrers de les ciutats. mm -hmm. I també a través del, del programa Comerç i Escoles doncs el que es, també es pot fer és animar aquells joves que encara no tenen massa clar quin és el seu futur doncs, a con conèixer doncs, professions i botigues. No? Efectivament, és el que comentava, un ofici, una sortida laboral molt digna. I escolta'm, mira, per part de mare i per part de pare doncs, eh, sempre hi ha hagut tradició en, en l'àmbit del, de, del comerç. El mm -hmm. meu avi tenia una ferreteria, la meva avia tenia una mercedia... I per tant, doncs, això és una del qual ens hem de sentir orgullosos. Dic, hi ha molta gent que, bueno, que deia que aquest, aquest rol important des de la vessant social i econòmica que ha desenvolupar un comerç hi ha alguna que, que existeix. Dic, escolta, uh -huh. I que també requereix una formació específica. Uh -huh. Ser un bon comerciant no és senzill. Uh -huh. eh? Ser un bon comerciant requereix també de moltes actituds i actituds. Eh? I per tant, doncs, Lògicament és una bona combinació i és una manera de mostrar eh, doncs, altres àmbits que a vegades, m -m potser perquè ens deixem enlluernar per altres carreres o per eh, grans títols, mm. no som conscients de la importància i també del futur que se'ns amb aquests oficis i amb aquestes professions. Home, uh -huh. 44 botigues que han participat en guany eh, no són poques. <ríe> o sigui, aquí... no, Cal... no, efectivament. Cal tenir la en compte. Efectivament, uh -huh. són, són, molts, són 71, eh, en realitat, però, bueno, uh -huh. dic, 71 comerços eh, sí. són, són moltíssims. La veritat uh -huh. és que eh, també ens podem sentir molt agraïts i, a més a més, torno a insistir, que és un, un programa, és un servei, és el que posem a disposició d'una escola, però uh -huh. que, a més a més, és el, a l'esforç i el sacrifici i torno a dir de forma desinteressada i precisament en aquesta vocació no? i amb aquesta complicitat que són els, els comerços els establiments els comerciants que agafen i s'involucren precisament donc que dediquen una part del seu temps uh -huh. dosi de la feina he eh? dit precisament doncs en, en buscar i en donar aquest, uh, aquesta informació a aquests, a aquests alumnes. Uh -huh. A més, Sant Andreu serà molt present en aquest acte que es realitzarà aquest vespre perquè actuarà la Sant Andreu-Jasbant. Ja ve que tu jugues amb avantatge i tens tot el programa, efectivament. Jo volia acabar amb això, dient, escolti, dient, i penseu que, malgrat que estem a Sant Martí, avui pues, el senyor Chamorro ens porta una vegada més la, la Sant Andreu-Jasbant a passejar per la ciutat de Barcelona, com fa també amb d'altres indrets del país, i que, doncs, escolta'm, el nom de Sant Andreu doncs, arribarà una mica una mica més lluny encara. Uh -huh. Doncs escolta'm, acabem d'una altra manera, si et sembla, perquè, segons el que tinc entès, el Comerç i les Escoles ha presentat la seva candidatura per participar al 13 Congrés Internacional de Ciutats Educadores. És a dir, que això té una continuïtat i que el dia 13, del 13 al 16 de novembre doncs el, el Palau de Congressos de Fira de Barcelona doncs acollirà i, i podrà doncs, oferir també aquesta activitat que es, real, que es realitza als nostres barris. No? Efectivament, volem que sigui com en aquest cas un, un punt de referència que com a ciutat puguem explicar en aquest Congrés eh, Mundial uh -huh. eh, i que en aquest sentit des de la vessant també des de la, des de la formació des del món del comerç, des del món de la, de la participació. Crec que és un element a tenir en compte i algú que ens permet doncs, estar molt satisfets. Hem d'aprendre moltíssim eh, i de molts llocs, però quan tens alguna cosa que ha funcionat, que funciona de forma satisfactòria, doncs val la pena eh, també transmetre-ho perquè aquí uns s'ensenyen als altres, perquè el, suposo que els alumnes aprenen el, el, els diferents oficis i els, els, els que porten les botigues doncs tenen la voluntat d'oferir els el seus serveis i que siguin coneguts, és a dir, que hi ha una, una interacció, no? Bé, bueno, això és de més a més, dic, escolta'm, mm -hmm. és alguna cosa que, que al final doncs, també també es disolitza, escolta'm, ai, pues, per què no anem a comprar el pa, no?, mm. A, a casa del Josep, no? Manera. Ai, em van explicar com es feia pa. Escolta'm, que a casa teníem el costum de prendre, jo què sé, pa de motlla i resulta que hi ha altres forums, altres uh -huh. modalitats del pa, que és un pa narra, doncs que les podria gaudir i disfrutar, no? Uh -huh. no és obrir, una mica, obrir una mica les mires. Ai, escolta'm, és que sempre vaig a comprar la roba en aquesta cadena internacional amb un i uh -huh. tal. Bueno, doncs pues escolta'm, sàpigues que hi ha al costat de casa que té una oferta de multimarques o de marques pròpies amb un alt nivell de qualitat i probablement més gran eh, que pot donar, doncs, insisteixo, aquesta satisfacció, aquesta satisfacció i sobretot la necessitat perquè quan parlem de necessitat és aquest canvi en el món del consum doncs que puguis tenir. Molt bé. Doncs esperem que sigui així que aquest vespre doncs, aquesta reunió de, de nens i de, i de mainada i tot i dels diferents centres educatius doncs, que vegin doncs, culminada a les, a aquesta participació que han realitzat a, la, a les diferents botigues dels seus barris. No? Perfecte. Doncs doncs, esperem que sigui efectivament així. Si una vegada més doncs, agrair-vos-hi, perquè no, no ens deixeu de donar també vosaltres com a mitjà de comunicació un cop de mà per fer difusió d'aquestes coses. Molt bé. Doncs, Raimon Blasi, gràcies per atendre'ns avui. Eh, moltes gràcies a vosaltres. Que molt, molt bé. Sí. Molt bé, doncs el que fem ara mateix una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. P Avui he quedat tant per fi i passa passes entre els lilas al 91.6 de la l'EFM, Escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Em dedica al Centre Cultural Camp Fàbre, al carrer del Segre número 24, acull avui, a partir de les 8 del vespre, la presentació del llibre 115 dies a l'Ebre, l'edifici de la Lleva del Viveró. I tenim a l'altra banda del fil telefònic a la responsable d'aquest llibre, historiadora i escriptora Sumta Montellà. Molt bon dia. Bon dia, què tal? Doncs explica'ns, com es presenta aquesta presentació i què és el que em voleu donar a conèixer a través d'aquest llibre? Doncs mira, és una presentació d'un llibre nou, que és sobre la batalla de l'Ebre, en el qual doncs, hem intentat explicar una miqueta doncs, com va ser aquella aquell història de la batalla de l'Ebre, però és de les trincides. Uh -huh. Per tant, es donarà a conèixer un retrat històric per poder conèixer tota aquesta... Tota tot aquest, aquesta sí. història, no? Exacte, exacte. Diguem-ne, des del punt de vista vivencial, mm. doncs, aquí, des del punt de vista vivencial dels soldats, explicar el que és aquella batalla, doncs, per explicar també les, les pors, les esperances, les desesperances de la gent que anava allà a primera mm -hmm. línia de foc amb una lleve del liberó amb el qual eren nanos de 17 i 18 anys, doncs, que no, no els hi tocava la gens anant a aquella guerra. Mm -hmm. I van ser 15 dies de força complicació, no?, per tothom. Sí, 115 dies, 115 mm. dies, amb els quals són els dies que dura la batalla de l'Ebre, mm. més ni menys. Eh? Es va donar llorbida, ideals, a aquesta gent per defensar la Segona República. Exacte. Eh, eren persones que van ser cridades a les lleves, a les lleves obligades, a més a més, i, és clar compensaven la seva joventut eh, amb els ideals, però, clar, també havia molta inexperiència. Són nanos que no havia de fer mai cap arma, i això volia dir que anaven a fer una, una, una batalla gairebé sense cap mena d'opció de sortir vida. I llavors això, veu expliquen ells mateixos que per sort cap bala duia el seu nom mm. i ara de més grans, quan saben que per edat doncs, ja estan al final del seu camí, volen donar el seu testimoni perquè si més no, no oblidem els que van quedar allà i no van poder tornar. Mm -hmm. ah, una lluita contra el feixisme que ens va dur, doncs, a, a anys després de, de dictadura. No? Exacte, eh? M'agrada. Mm -hmm. Doncs passo amb la meva companya Susana, que té alguna pregunta per fer. Hola, Sumta, bon dia. Hola, què tal? El veritable valor del llibre que has escrit i que presentes aquest vespre és que es basa en testimonis. Sí, exacte. Com, es va, com et vas posar en contacte amb tots aquests, bueno, en aquella època eren nens, eren adolescents que van haver de lluitar a la batalla de l'Ebre, com et vas posar en contacte amb ells, com els vas localitzar? Doncs, doncs mira, bàsicament perquè ens coneixíem uns amb els altres i a mica en mica vam anar contactant amb famílies que tenien avis de, de la llibre del Vivaró mm -hmm. i així mica mica vam començar a trobar aquesta gent un, un port a l'altre bàsicament. Eh? Mm -hmm. Quants testimonis has pogut entrevistar? Mira, són, són set biberons eh, i després també hi ha un puntoner, que és el que feia als ponts, un que també ha posat pel seu granet de sorra en aquesta, aquesta història. Mm -hmm. Hem de recordar que la batalla de l'Ebre va ser la darrera gran batalla de la Guerra Civil i que malauradament va finalitzar amb la victòria del general Franco i de la víctora feixista, però va ser una batalla molt dura perquè era l'última frontera. Sí, de fet va ser una batalla que va ser acabant la, la més decisiva, eh? vull dir, era la, la darrera carta que quedava d'aquell joc i si la república se la jugava tot tota la batalla de l'Ebre. Per tant, doncs va aguantar-se 15 dies, però finalment Franco tenia cinc vegades més armament que la república, tenia uns socis impagables, com era Hitler i Mussolini, uh -huh. i tot plegat va fer doncs, que aquella batalla acabés sent, la, la que va esfonjant la república d'aquella guerra civil. Uh -huh. I eh, què t'ha transmès aquests testimonis? Perquè eren nens, la gran majoria dels, te dels testimonis recollits en el teu llibre, eren, eren nens... Sí, de fet, eren nens de eh, 7 i 18 anys que quan van marxar cap a la guerra, alguns no sabien ni on anaven, sencillament els havien creat a fins però pensaven que serien dels doncs, posats de darrere fila, no sé, amb amb treball d'intendència i van quedar directament a davant de tot. i es fa això, doncs, els, va, els va sorprendre molt i els va marcar per tota la vida, eh? mm -hmm. Quines seqüeles, quines conseqüències han tingut en, a... en aquells homes? Les remuts? seqüeles doncs, són persones que van passar van perdre els millors anys de la seva vida, perquè van marxar amb 17 anys i després d'acabar la guerra els hi va venir camp de pressió, concentracions, repressions, presons. I després d'acabar de fer l'emili, doncs, van tornar al cap de 10 anys més tard. I mm -hmm. això vol dir doncs, que van perdre doncs, això dels 17 als 27 anys els millors anys per poder doncs, viure la vida, no? per poder estimar, per poder enamorar-se, per poder ser casar... I van tornar molt tocats, tots plegats. Uh -huh. D'acord. Doncs assumpte Montellà, que ens veiem aquest vespre a les 8 al Centre Cultural Can Fabra per uh, veure aquest llibre, 115 dies a l'Ebre, el sacrifici de la Lleva del Bivaró. Doncs moltes gràcies a vosaltres per la difusió. Vinga, moltes gràcies. Gràcies, adeu. Adé, bon molt bé, doncs acabem de parlar amb Assunta Muntallà, que és historiadora, que és escriptora i que aquest vespre presenta el seu llibre 115 dies a l'Ebre, el sacrifici de la Lleva del Biberó. Doncs ara fem una pausa i tornem a més informació. Ser diferent a tota l'altra gent aprendre a resistir fins que arribi l'últim dia jo saber dir que no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 en un altre lloc potser sortir el sol demà. El sol brillarà per tots igual, brillarà per tots igual, però això només pot ser demà. El sol brillarà per tots igual, brillarà per tots...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 Doncs em dedica al centre cultural Can Fabra, al carrer del segre número 24, us ofereix l'exposició de fotografies Prohibido fijar carteles, Cuba, 1959-2012. I tenim a la seva autora, la Noelia Gómez, a l'altra banda del fil i Molt bon dia, com estàs? Hola, bon dia, molt bé. Doncs explica'ns, d'on sorgeix la idea de crear aquesta exposició de fotografies? Bueno, doncs d'un viatge primer que vaig fer fa nou anys... Uh -huh. i que vaig veure que, que hi havia molta propaganda en als carrers per tot arreu. Uh -huh. I llavors en aquell primer viatge ja em, vaig, ja em va impactar, perquè bueno, com que sóc dissenyadora gràfica, diguéssim que la, la, la tipografia i l'art i tal m'atrau, llavors uh -huh. vaig pensar que hauria de tornar algun any a recollir aquest material... Més que res, eh, amb la idea de, de poder, de poder eh, aconseguir el màxim d'imatges possibles per uh -huh. guardar-les, perquè això forma part de la història. Uh -huh. I, I llavors algun dia, potser si hi ha un canvi polític o hi ha qualsevol d'allò, això pot desaparèixer. No? Hi, ha, hi ha pintures que són dels anys doncs, des del 59 fins ara, uh -huh. amb tipografies dels anys 60, eh, 60, 70, 80, i clar, i és Bé, bueno, un material molt, molt, molt artístic que, que jo creia que s'havia de documentar, no? Uh -huh. Perquè aquesta exposició has hagut de fer una síntesi de 3.000 arxius, no? O sigui, sí. Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí, sí. Bueno, vaig a ser un mes, uh -huh. el març del 2012, eh, un mes sencer, sencer, només, només, amb un cotxe i només recollint això. És a dir, Uh, no va ser un viatge de vacances ni va ser un viatge de, de parar-me a fer altres coses que no fos això. Uh -huh. Llavors ho vaig organitzar uh -huh. per, eh, per poder fer el màxim de quilòmetres possibles, que vaig, vaig fer aquests 15.000, uh -huh. i bueno, jo bueno, vaig passar per totes les ciutats, feia unes parades a les ciutats perquè amb el cotxe no podia circular eh, i parar-me i fer i tal, Llavors ja em, em, em vaig muntar un sistema que era llogar un bicitaxi, que són uns nois que porten les bicicletes, uh -huh. i tu vas andar darrere, i llavors jo els deia, mira, jo quiero fer esto, entonces yo llévame por todas las calles donde hayan estos mensajes, uh -huh. que hi ha molts, els missatges són missatges molt, molt poètics, molt moralistes, eh, venen d'un primer revolucionari que va ser José Martí, que era un poeta que era el primer que va lluitar contra, els, contra la invasió, o la conquesta espanyola, en el 1700, i llavors, en el 1800, perdona, i a partir d'aquí uh -huh. doncs vaig eh, recollir, jo crec, el, el màxim possible. Després hi ha pintures que estan dintre, d'escoles i coses així, però això ja no m'ho deixaven fer. Uh -huh. Doncs et passo la meva companya Susana, que també té alguna pregunta a fer. Hola, no moltes dia. gràcies. Hola, bon dia. Bon dia. Què tal? Cal dir que, clar, entre el 59 i el 2012 hi ha una evolució, no?, en els diferents cartells. Quina evolució has pogut observar? Bueno, de les primeres pintures, diguéssim que és una pintura molt més naïf, una mica, no Andy Warhol, però sí que hi ha una mica de, de influència jo crec, americana, Uh -huh. eh, I després s'han doncs, anat modernitzant, no? Això es veu molt amb les tipografies, amb els colors que utilitzen i, i, i sobretot, també amb el, amb el contingut del missatge. O sigui, hi ha missatges que són d'aquella primera època, dels 60 o així, i hi ha missatges que són ara d'avui en dia actuals, per exemple, aquest de Los Cinco, Volverán, que es repeteix molt, que són aquests cinc presos que, està, que tenen Miami, els té, els té empresonats, Uh -huh. perquè se suposa que ells pensen que eren espies i tal, llavors uh, són, són, són missatges molt actuals, perquè hi, hi ha uns grups que es diuen CDR, uh -huh. que estan, o sigui, són cossos en defensa de la revolució i són els encarregats de mantindre el missatge actual present. Uh -huh. Exacte. No, eh, en aquesta exposició de fotografies, de quantes imatges eh, consta? Aquesta és una síntesi de 200 imatges. Uh -huh. perquè... Home, déu-n'hi-do, de 3.000 arxius, eh, sí. fer la, la, la tria i acabant 200, déu-n'hi-do la tasca. Déu-n'hi-do, déu, eh? déu La veritat és que m'ha costat bastant, bastant. Clar, això ho vaig fer el 2012, també estic m'acatant un llibre uh -huh. que recull totes totes les imatges, les 3.000 imatges, i, i bueno, aquest llibre, clar, em falta un poquet per acabar-lo, uh -huh. que estic parlant així amb l'ambaixada, a veure si ho poguessin editar a Cuba. També em faria il·lusió perquè al fill al cap penso que d'alguna manera això és una col·lecció de cromos diguéssim del Fidel Castro, perquè uh -huh. ell va ser l'instigador de que el missatge circulés, és a dir uh -huh. que el més important dintre de la revolució, no només és el cop i tal, sinó que va impregnar de missatges a, a tota la població. no? Uh -huh. D'acord, doncs Noelia Gómez, nosaltres el que fem des d'aquí és convidar els veïns i veïnes dels nostres barris de Sant Andreu uh -huh. doncs que aprofitin aquest moment per acostar-se al centre cultural Can Fabra i poder gaudir d'aquesta exposició de fotografies Perfecte, doncs pues us agraeixo molt l'entrevista Vinga, que vagin molt bé Moltes gràcies, bon dia eh, Bon dia eh. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix és anar ja directament cap a la nostra habitual agenda per comentar alguna coseta que tenim encara... Ara. Una cosa que no ens volíem deixar i que ens parla de l'oficina del Centre Cultural Can Fabra que se'n va a la Fabra Coats. Des de Radio Trinitat, bé, ja us fem saber que l'oficina del Centre Cultural Can Fabra s'ha traslladat al nou edifici del Casal de Barri de Sant Andreu. A partir d'ara serà la coordinació municipal de la Fabricoats ubicada al carrer de Sant Adrià número 20 d'aquí de Sant Andreu i si us voleu posar en contacte amb ells sabeu que els telèfons d'atenció al públic són el 9-3 256-6145 o bé al 93-256-6146. Molt bé, doncs gràcies al Francisco Miguel i a la Susana Avila, hem arribat al final del nostre programa d'avui, donar-vos les gràcies i en retrobem, si voleu, demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. adéu seu!